Lavdit, falënderimi të janë vetëm për Allahun Subhanahue ve Teala. Azotën tonë falenderojmë për epi ti fal edhe udhzim e kërkojmë salavatet selamut përshëndetjet më të mira në pejgamberin tonë të dashur Muhamedit alayhi salatu wassalam. Shokëve të tij besnik, familjes së tij të, ti të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij të ti mëndira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndruar me zonën gradualisht për të përcjellim mohin e, e Ramadanit. Allahu ek pasba kabull për neve. ë na kangel ditët ndoshta edhe më të mira edhe natët më të mira. ë vetëm një theksim shumë të shkurtër pasi që duhet vazhdoj e, e, të vazhdojmë me kategoritë e ë sjelljeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dietarët e muslimanëve në dhjetën e fundit kanë diskutuar kur është nata e Kadrit. Nata e Kadrit, për të cilën ka thënë Allahu te bareke ve teala khairu min 1000 shhdrin, ose më mirë se 1000 muaj, 1000 1000 muaj për çdo nat ka mendim. Për çdo nat, pite 21-ta deri në fund ka mendim që thonë dietatorë, kjo është kjo deri vut. Shumica thonjë, e dietarëve thonë është e 27-ta. Dhe kjo ka thënë njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që është vëtuar se është e 20, është 27-ta. Mir po ibn Kaajim el-Juzijë thot, askush nuk e den nga se Allahu xhëlaluallahu nuk e ka theksuar dhe cituar në djuin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe e ka burt të fshehur çorobrit moston boshtetin qalamon mastan boshteitën sikur të dihej domethën e cituar me datë me numër atë njerëzit do të garantonin që ta zinin kët nat e të zbrazën ne të tjera e Allahu u gjeluara deshti që kjo nat të mbetet e miegulluar paraforsisht e ditur që njerëzit të, ngurojn, që, që të ngurojnë që pra, të që njerëzit të nxitojnë mos të ngurojnë që të mbushin kret natët por ne jemi të thirrur lëzër që të mbushim kret natët me adhurime porse a lejohet shpresohet pak me doza të shtuar në natë në 27 po, në shpresoj sonte me lejnë Allahu të bane kjo dhe tjara së është natë e veçant e lusim Allahu në gjillu ala si që ka lutë për nga mveri sallallahu aleyhi sallem o Allah ti e falës e dën faljen, në i falën e veçinahat ja rabbel alemin anëve zër, kjo është sa për ta theksuar që ta dim se jemi në një netë shpresoj të jetë ajo asë kush nuk e din dhe asë kush së mund ta prejnë këtë meselën nga se n alehi wasallam për këtë kategori vëllezër që përbojm palmës pejgamberis a selam dhe ai vetë dhe si silloi ai me pal ë ballën eh, e saktuar është edhe një palë dhe klase njerëzve që përbojm ne krejt bashkë këtë palë të njerëzve mirëpo më veçantë sot janë zyrt pak më shumë në këto gjunahe është si silloi Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam me mëkatarët me gjinahçarët Me njerëz të cilët gjuhetshin gabimet rana, e këto gabime janë të lloj-llojshme. Në në fesin e Zotit xhelora kemi mëkat, i cili oj vogël, që ndap do të mundon të pagohet me shlyerje të veprave të mira. Kemi gjuna i cili është i madh, po ska penalti, nuk ka ekzekutiv, natë at gjuna, sikur për shembull gibetit. Sikur për shembull gibetit, gibetë është gjuna i madh. Aba mos sella me komshiun mirë o gjuna i madh por djetarë kanë thonë, nuk ka në këta, do më thonë, diçka e cila duhet penalizohet, duhet ekzekutohet, por se kërsnot njëri ju me gjenemi në Zotit Gjellet Gjellalu. Dhe janë disa mëkate, si që është zinaja, a moraliteti, si që është vjedhja, si që është pirja e rakis, vrasja, keq të vëzër në shëriati në, në, shë, në Allahu Gjellala, kanë ekzekutime. Kanë ekzekutime. Pra dozat e caktuarat të, caktuara të ndëshkimi që i ka, i ka Caktuar Allah u të bare kjo e tala Tanine dhe të flasim për këtë kategorit Si sigle i Muhammedi a.s. Me ata që binin në gjunahe Që meritonin ekzekutiv Apo prerje dorës Apo kam gjikosja Apo goditje Apo e, ekzekutim me vrasje Dhe gjunahat të cilat nuk kishin ekzekutim Por i qërton të Muhammedi a.s. A.s. Dhe si sigle i me krejt Këtu dhe zërkemi parasysh krejt Psikologjin e njërzve Epqet e njërzve teka të njerëzve, nxitje të njerëzve, nervoza të njerëzve. Krito i dinte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe i mirë të parasysh. Edhe para se tim dhe zer do të çojim në një art trajtime të çuditshme që na shpesh nuk i bëna, këto janë të legjitimuara nga ana e Allahut te bareke tuala. Çdo trajtim që ai kemi përmend nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, e ka legjitimuar Zoti, sikur mos tishte legjitim e kishte çortuar. Zban çështën. Andaj çdo trajtim që përmen, Muhammed, sallahu, ka gabuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ne e kuptojmë apo se kuptojmë? Në duket e lecuara për e ngërkuar, ajo është e legjitimuar nga zot i vetë të bareke, vë thjala. Se përket sahabeve dhe zër, ne besoj për sahabët e për nga mberi së sellem, se kanë qenë brezi më i mirë, edhe për ta qojmë e, lutje të, të cime e kam që Allahu Gjiloala, që thejmi radhi Allahu, anëhum vë ardhahum. Pra tërsia e sahabeve kanë qenë brez ishquar, por se gjuna e kanë do dhe të ta, kanë bomë kate, Kambo gabime dhe Allahu gjeluala nuk i ka bata jash njerëzor Kanë qenë si kur krejt njerëzit Qka dalohën do të ashojmë dalohën me pendim Dalohën me këthim të zotit shpejt Për dalim nga brezat, brezat e tjerë Tëtë Allahu të bare kjevëtërë në surën e njësa jetë i 64 Volehu ennehum i dhalemu Enfusehum gja uke Tëtë Allahu të bare kjevëtërë Sikur ata kur të, bëjnë, kur të bëjnë dvetës, dhe bëjnë dhe sahabat, i bëjnë zulumve dvetës Do mëllon dhe sahabët I bëjnë zulumve dvetës me gjunaje. Vinë të ti o Muhammed Fa stëgfërullahe I kërkojnë fali Allahut Fa stëgfërullahumur rësul Edhe i dërguar i kërkojnë fali Të Allahu për gjunaat E tëre le vajgjëdullahe Të uabën rahime Do të gjejnë Allahun I cilje pranën pëndimin Edhe e falë gjunaat dhe e moshiron Pra kjo ajet kanë tëndjetartë argumenton Se Allahu Gjilwala Ka përmen se sahabët bëjt gjunaat Por ne Në Me xunat e tjera nuk midehemi, sa ata kanë ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po neve pe xunat e tjera çfarë na intereson vetëm trajtimi që na përket neve. Pra nëpërmjet xunave të tjera ne mjekojmën veten e nuk mirëmi me pse. Për çmund tani na do të përmendemi disa raste. Nuk duhet dikush të më shkojë me një si ka shumë të me bëkët punë. Jo. Edhe nëse ti s'ke bëu atakor. Edhe nëse ti s'ke bëu çajuna kurr, s'domethën se je më i mirë se ai. Asnjëherë. Vetëm fakti që ai është musliman që e ka po pengamberin, sallallahu aleyhi wasallem. Kënda dhe zë do të përmenim në disa prej rastëve të set, pengamberin sallallahu aleyhi wasallem i ka e, trajtuar dhe mjekuar dhe i ka regulluar me fejnë Allahu të barekja vëtjala. Të regun, të regun, ebu umamet el-bahili ju, thot, një dit për ditve, dhe zër ki rastë shumë i qëdicëm, që diqëm, që ka arë nga pengamberin sallallahu aleyhi wasallem, dhe djetar dhe shekhulli sa mëtejmijë, dhe më haziz kalani, i ka nd Uh, Njërzit i ka shëruar me fe dhe i ka shëruar me logik Shumë për njëzë me mendojnë se uh, Por që mund naj besojnë Kur'an dhe hadit dhe zguzojnë me folë me logik kur gjo ja. uh, Ketë hadit dha shumë se pengamberi se e kam jeku një njëri Si ka dosh me bo gjuna, e kam jeku me mene Që që kam jeku me mene, D dha shumë Tregan dhatë e buomeme, erë një gjalli rite pengamberi se selim Edhe i tha janë Rasul Allah Lejem dëbaj zina, jepëm leje legitime dëbaj amoralitetë Atërë pe e pengamberi sëselle I kishtë të sahabët rëth vetës Dhe ata i than mehme Largoju Qy shvet Qy shvet kështu para pengamberi sam Lemd bajzina Kjo okay, është punë e madhe Atërë i than mehme sam Afromani Ledveni nga të muhe Edhe e afrum Edhe pythion e par Dhe shikoni ta Zdo pythi që ka i ban pengamberi sam Kretjan logike Qatëmon logike Në këtu një ka mujt pengamberi sam I than Allah e ka pa po zinan haram Ska As Largoju Mir po penga me selam, ka dash, çe ta shorum dhe ai kurr më mos më i shkoj menjëherë për këtë punë. Çfarë më mos i shkoj menjëherë, sërç ti shkoj menjëherë, ta luftoj menjëherë me mene. Logjika çajbi vëlla, që... logjika. Pse është të lëvdruar një të njeriu logjika? Se kalkulon? Bën llog. A më çetë so apo fish më çetë so? Më s'e bën. Aqe baut i qurbanë llog. A më i mblej çetë jo? Si blej? A do të ble? ble. më blej, ç'do të më blej? M's'i blej. Edhe veprat, edhe gjunohat janë tregësia jote. Ti e qëtë e sapin Ska e sap la E bajt di minutë të gjunajnë E dënona me vitet të tërë në gjenem Ski e sap Andaj, pytin e parë Shka ja boni, penga me sam tha Apo, po thume tali u zinan Po, tha Aki qef, aki dëshir Dikusht të boje këta me nanën tënde Tha joja rasul Allah Allah hum baf kurban për tije Filoj, dhe mojnë me ndryshu uh, Retorikën kënjëri Atari tha penga me sam E asë njerëzit skan dëshir që të tu bëhet zinë me njerëz të tjerë. Apo Atari tha pejgamberi sa selam. Tanë shkojë dhe duke shku logjika duke e forcua. Atari tha pejgamberi sa selam, "A ki dëshir që zinad dë bën dikush me cikën tande?" Tha ajoja Rasullullah, "Allahu mbaq qurban për tyje." Ktu Allahu mbaq qurban për tyje ka për qëllim që ai ka menduar tash se vjen, do të vjen doni çortim i madh, doni dashkim i madh, e sigur po e qetçon pejgamberin sa Allahu mbaq qurban për ti pra Gabova. Atari ka thon pejgamberin saq, as njerëzit s'kan qen të u baj zinave me çikat të tjera. Se ti me çatoj akim e baj zinë. Ajo është ose nana dikujt, ose halla dikujt, ose çika dikujt, ose teza dikujt. Ç'kjo, ajo dikan e ka diçka. Atari tha pejgamberit s.a.s.l., "As njerëzit s'kan merak, s'kan dëshirë që tu bëhet zinë me çikat të tjera." Atari tha pejgamberit s.a.s.l., "A ki dëshirë të baje zinë dikush me motrën tande? Tha ajo e Resulullah Allahu m'bof qurban për ty." Tha asë njerëzit s'kanë dëshirë me ju bo zina Me motrat e tëre Pasta i tha A ki dëshirë Që dikush të ban zina Me halën tëne Tha joja ja, Rasu Allah Zotin baf kurban për tyje Atër tha asë njerëzit s'kanë me rakë me bo zina Me halët e tëre Pasta i tha E të rdha E fetu hibbu A e do me bo dikush zinajen, me tëne, tha, ja, ja, Atër, ta, me zina Me tezën tëne Tha joja Rasu Allah Atër tha Asë njerëzit s'kanë dëshirë me bo zina Me tezët e tëre A ba Atare e murë për nga mberi, se se lem dorën e vetë dhe janoj në gjoks. Edhe tha, Allahumme këfirdhembe, o Allah falja gjunahin, o Tahir kalbe, dhe pastroja zemrën, vë hasësin fërgje, dhe ruja organin genital, mëzbaj e zina, edhe thot, transmitu si ebu umeme, e kemi paket djallosh nga mëtët dëvotshmi të, të shëqiristohën. Shikëvezer, ka nisë, lemdë bajzina, ka përfundu maj dëvotshmi pëtëre, a pat këtë do një të shp Do një të shame, do një të gëditme, jo Bisejt, me pengamezan, të lir A ki qef me nanën jo Me qikën jo, me motrën jo Me halën jo, me tezën jo Ska në qef asë njerëzit Në mos i prek në deret e njerëzve Sikur që s'ki, qef mi prek në deret e njerëzve Sikur që s'ki qef por veti me ta Me ta cënue këtë këtë këtë njerë A do në në kja ditë, fer argumenton Se trajtimi pengamberik Me njerëzit më katarë vezëshigo dietar këtu kanë zer me 10 radhë 100 ndramësime, s'kemë mundësimi vërtet të gjitha. Nëse mundohemi me porrë të disa prerave të tjera. Por çfarë do ndalim? E para rëndësi që argumenton këtu është guxhim i madh i këtij djalit. Me armi thanë ja Resulullah le mazinan, lejitime, lejon, ja bëmiza. Rëndësi me than, lejom një, një halal që të ardhi kushtive, thanë, lejon, oni ban mali halal çet pun. Nëse mundona me letë këtu pun, apo kike ardhën sa nuk i ka dha çyshme ti thua skenitja jete haditha. Dhe kjo kjo adhiveza ka ndodhur në dinë. Është shumë interesante kjo. Çfarë do të thotë adhiveza? Çka do të thon kur dietar dhan ky rast ka ndodhur në dinë? Çfarë i bën kjo? Kjo i bën se ka ardhur në nivel, për shembull, eza, që ta kuptojlën. Kan zbrit ligjet. Dhe ligjet, kush i ka mësu ligjet, edin, edhe juridik, edhe në, domthon ligjet të kësaj bote, që njerëzit i kanë fabrikuar dhe i kanë merë, i kanë bë, por më merre me tutje jetën e kësaj bote, shpesh me të kotë e ndonjëherë me me të vërtetë, a ka mundësi ti më thon diqysh Por çhemuti e bën i penalti. Edhe vëllau se gumditë që maliç ndër shkollë. Ato dhan çisë që di, çesë që lexuar. Nuk tash jetojnë ato. Për shembull, ti nëse dal në rrugë, rrugë, edhe me veturë dal pa leje, e cila është diçka administrative, por ka mundësi me shkaktuar telaçën. Edhe të zën policia, vetëu nuk e gumditë se s'van me dalë ngjallë pa leje. A, ato janë ato, a ma banë lavë. A mfal, ai çerar çipisodije. Ja vëlla, berë kërkë. Arë, ta është plus, ka penaltijatë qumëta Pse nuk të të të dikush? Po, se pa a ditë ve gjunaj A po, a ka më të jeti me darë rrugë me leje Edhe me e drejtu Do më dhëmë veturën ma shpejt se sa lejot A të me thënë Po shimët ti mi thënë se këmë ditë Në nësë o është po shimët për në mi 118 A të të e po më falë Po, se pa e ditë, piso dhë dhë I jo hitës të të qështu A po, që të shka korup si A është normale mos më të la kur ti e din se ni shoqëri, i kaçto rregullat, për të mirën e përbashkët, zguzon mi shkelat do, se se dëmton. Shikoj dietarëve që kanë thonë, dhe ky rast ka ndodhur në Medinë. Çfarë po thot? Pra ka ndodhur në vendin ku ligji ju vendos, sheria ti është vendos, juridiko është vendos, me gjithë ato ekip po vjen po thot, apo do lejo mani ta bajzinë. Megjithatë ata janë sa më të shtruar. Ka dalë, ka dalë. Të skiaj deri ri edhe e morr pejgamberis a selam dhe e shoroj dhe e mjekoj. Kjo është mësimi, mësimi i parë. E di ta vëzoj se e morëm nga nga ky mësim e barmendom logjikën. Tjetër asiladhes ka thënë dy të ardhët pejgamberis a selam e ka paspara sysh. E ka paspara sysh se njerëzit, njerëzit kanë mundsi doni har me mendu për fen Allahu xhelaluha, diçka s'ka s'ka lejuar nda. Argument se çik ardhi ka thonë një rasulullah. O një rasulullah çka biber? Un të besoj për resul. Po më ush mi dha, ti shkon te hoja, ja? sigur, të kuptoj. Me shku te hoja mi dhan, "Oho, a ka mundësi ti të më bash hallad mua, ti pi dogo raki." Njalli me thott, "Po ku e gjetë hojën hojë, Allah?" Po ti di kan gjetur me pas vetë, ta vish bola, ama hoja stava në halal, rakia jo shemu. Nëse ko do e bën hallad, po volim për baz. Stava në hoja halal. Ki para nuk ortë dërguari Allah. E di çik topun, këto ngjaj i let si kan bo. Adoj për shembull, për shembull sot njëri thotë dhe e kam e, e, e di çështja e për ndihmit si është, nuk e kam problem me Bozino. Ado t'i tregoni u sot, derishmë ardhi evropian dhe më tha, "Sha pse, pse e shihni uzinon Hara?" Tha, "Donu më novat ti a çes hadithin? A ki merak me, me bomën onun? A ki merak me, me bomën Çikën? A e ki problem me bomën tona?" Tha, "Jo." E tha, "Shaj m'an gatroj kitë hadithin mua." Se ka dikush që më i thotë Akimen aktim me e baban e tani thon se sh, kanë probleme në këtë punë. Çi ja plot ka? Fatkeçish kanë një vetën, Allahu na Allah ruaj. Mir po dietar kan thon, a bie hadithi, jo. Pse? Se kjo është i prish kët. Diçka natyrisht. Nuk do të bëjë vâng komplet. Amë njëri normal, mi dhan, akici më ta pra grujen, më than vallë se kanë problem. O ti, kishër vallë je njëri një më sporin. Mos ani bola mohbet. Apo, po shit do të qof. Kan thon dietarët, ka mundsi njeriu të mendon. Nuk i thapë më sam. Çujet jashtë deci i Zinoja Haram, as tu gënkoj, as e, dhomon, nuk e, domon i i tha ti tash ke ke ke më morë domon dëshkimet randa pinëve, kanë vënë dietar. Fjala e këtij djalit. Ya Rasulullah, argumenton se o musliman, si ka thënë Ya Rasulullah. Apo edhe argument se peizon me ka trajtuar si musliman. Pim fillojmë deri në fund, cila është se ka ndoshkuar. Nuk e ka ndoshkuar. E ka lënë të lirë dhe veç ka boda. Atë kanë vënë dietarët, premisja të kësaj djalit, cila vëzër ka mundësi njëriju të mendonë në fejnë e zotit se diçka mundët më kanë ndalume po si t'lipi izën mjej për leja ka njërë se që të dojnë të dojnë a kështu a e di që ka ma të haram po të përshkoj e veti o në, në hoxën ja ka të dojnë halin tem që e kam zorë shumë e a i në shtë të ma lejon apo që shtu me ndonjë në disa përshkoj më vetë gara rastin o gjëtot unë e di që ka ma ta haram. Po, Prit të Jam këtu e këtu e këtu Zot, ai supozon apo se tash mosion e kam çështur rastin, do të më malëju. E pastaj jam marrëd javapin, jo. Epo mosani ai ta jap tie adresën radikal. A okay, gjerë çka është raport, apo ja, ajë do të sejeni tjetër. Mirpo, apo atë që nazar adil bëjë? Jo, se sepse ka mendu se si të lipi leje, më jep për të leja, ajo lejohet. Apo ande ka ndonjë tjetër që është msimi, i nëse ishim se duhet ta kemi, duhet ta kemi parasio gjithashtu vezër për asaj që e kanë përmendëtarë në këtë hadith ë ose pejgamberi s.a.v kur kanë bhu hujum sahabët e bënë si bënë hujum çuish morale lip këtu me boramin apo bo? Abramo pak Abramo të folë kjo është metodologjia pejgamberike e Zot është debati është dialogu se na e kena porcionë vezër njerëz të lënë gjuna jo t'u hip në nxaftën ande ka transmetuar imam maliku në muwattan etina nga Isa alayhi salatu sallam Seri i i ditëve Isa i ka pa po do shokt vet musliman qërtu kësut, të e çortuni mukatar kështu tu i bëj gjof. Edhe Isa i pa, edhe Isa, që thot Sheikhul Islam Teimi rahimehullah, sheriati i Isës është ndërtuar mbi tolerancë të madhe dhe mbi bucë të madhe. Sheriati i Musait është ndërtuar mbi penaltia të mëlloja, pse jehudia kanë ato. Pa djegata më parë me me trup Apo, të mërduaish. Apo thotë ka ar sheriati mëson balanc mes dy javë. Balanc mes E që ka i dha Isai kër i përta Tha oju njërëz Mos i këshirë një rëbë të zotit Si më konë ju zota Në ba Tha mos i rënë e njëri Edhe falendërën Allahun që ka sëpërvu me ata E o sëpërvu e ka ka pepshi E ka, ka sëpërvu zotit Shiko që ka i thamë Isai alesë Oju njërëz La të ndhuru ila i badin la ke ennekum arbeb Mos i këshirë njërëzit që si ku ju më konë zota Që në tje e shatë ka rastisë Apo të ka sëprovu Allah me e pa një njëri në gjuna Të mu së këshirë të si bukal të të zoti O të i e robë si aj Madhje me ba me qërtu pahak Sëprovën Allah me ra në gjuna ina tina E ka mund të janë të pastron E lusve Allah, Allah të pastron për gjuna Dhe në ban në edukatën Muhammedit, shiko, si e Muhammedit Sallallahu a.s. Adhe në kanë të ndjetarët Shiga s'jelën e Muhammedit Sallallahu a.s. Ato ban në hujum Pa jo, lemani muhe Këtë dhe se shka lem Për shumë, nësë i xoshtëri muslimale Gabon të dikush Më katon të dikush Bangabim, shkejlë një shka E dhe një dhëtë, le mamuta ndreqë E jo, vo lehejshme se ndërë se dhe e pri shkejt E qa me vo, bon, që ja matë urtit Që ja hoqës Që ja djetarit A e rrgullon, se A i di dispozita A i di qishmusil Vallaj, ka raste Ka raste njërëzit Tu dash me ndreqë I largoj njësë për fejës Allahu Gjiluare Tho të e këmë vetë një vla musliman në ka dhën stafal zot i kur Po pëse e këmë vetë vla, vla musliman Abo E vetë të një vla të sinqirt Po mirë vla ti një vla si që Në aira këtë vla zni musliman Abo Mirë ti kur po të dhemë vla me Apo shkot të një vla i sinqirt Ate dentisti Ku po shkot Ti kur po ki grip A thu o oh, vla i dashur Kam grip Jo të doktori Edhe shpesh jo musliman Se I thu më stingatrojnë këtë pun Aja doktor të, të këtu Kërë prishet kërëja A e thirë një vla muslimat sinqert A që, ku shkon? A shkon të mekaniku E dhe dhe pse dhe shkërë vjen punat të feja Për me mor dje Për me mor gjikim Për me mor juridik me mësut Qka thot zoti këtu? Ne e vetë në një vla sinqert Na kur kun se vetë në një vla sinqert Vetë të mëte Të punë e zotit e për mësum E pas taj Nga kohët E me ndon që i për një me S'ta falë Allah Si s'ta fal Lemani mua. Edhe në dietar kan thonë kjo lemani mua, nuk asisht, udnuhu, mu që ka rastisht udnuhu, bamani mua çdo ngat. Kan thonë dietar, duhet mialon më të mëshmit, më diturit, më urtit, më të mëshirshmit. Sepse me vëmë mialon arrogantit, ai e prish jetën. Andaj, shushria muslimane dor duhet kështu të funksionon. Se ka gamë shumë. Apo, njeriu nuk e di toleroje. Çoje, ti nëse dikush Katar, të vjet më katon, ti vosh kote çaj. Te një shka ti e di më të mirin, më i mëshmit. Çka di se ai e trajton me butsi? Huisonëson nëse mbaj sapo, shkoj të çaj. Ekstremal, ergo lan, ergo lan problemin. Andaj Allahu جل وعلا, kur e përshkruajti pejgamberin s.a.s.l. në surën Al-Imran, ajeti 159, thaa Allahu جل وعلا, "Febima rahmeti min Allahin enta lahum", o Muhammed, me rahmetin e Allahut je i boi but. Me rahmetin e Zotit je boi but, sikur të ishte i vrasht, sikur të ishe ti i vrasht, me zemër të ngurt, këtë kishin ikpiti pritë. Foth Imam Ibn Kathiri në komentin e këtij ajeti. Thot, fjala Zoti Gjele Gjeralu, si kur të ishte i vrasht Pra Këtë do me tha një kësaj Si kur ti o Muhammed Të ishe fjall keq Zemër gurt As kush do të afroho të afrteje Abo sa dusht i thuj gjenet i gjenemi Sjelën e ki kur kur nuk vjen kur kur kush afrles Se së në njën Aki një pa, arabo të thojnë Më së më bërtit në vesh së së një Ti do mi ka zhuti kuina, aj, aj njën të aman Edhe ti ta shkujton se pëse fjallimi është i Shka të thotë njëri? Ani dhe largohi pa këmëra A to në falë pa ka dale Ani pëse fjallim një është i marë Unë e mërë në ni Andaj thë Allahu gjillohara Sigur të të ishte fjallë keqë I vrashtë Dhe të largohi shenë njërzit prej teje Mirë pa Allahu thotë imë në këthiri Ti kam bledhë njërzit Shka ku i bucis tande o Muhammed Shka ku i bucis tande Andaj thotë Abdulla imë në Amur imë në Asi <clears throat> Radiallahu anë Thotë atinë se kanë Se aj e ka pa të shkruar në të të vrat Cilësi në Muhammedit sallallahu aleyhi sallam Cila ka qenë në të të vrat Ka thanë në të vrat o shkujtë Se këtë vjene Muhammedit Për me njoftë ata Për cilën në një këto cilësi Lej se bifadhin Walla ghalidhin As të shtivrasht As të shpudull Së shtarrogan Muhammed aleyhi sallallahu aleyhi sallam Walla se khabin fil esuak Dhe nuk e në qon zanin në pazar Nuk angrit kurse ka ngrit, kur ngrit Zoni Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e ndoshkon, nuk e kthen të keqën me të mirë, por fal dhe mëshiron. Kjo ka thelsia e përgjithësomë të vetat dhe në <coughs> dhe në Ungjil. Kjo ka një hyrje asaj që e kam bërë më detart dhe këtu vazoq edhe shumë simetira por se koha nuk rën ton. Hadithja që argumenton për trajtimin e mëkatarit me të mirë, e çkahet na një mëkatarë lush ve Allahu, Allahu Allah, ti fal gjuna tona, tregon Abu Ubayd ibn Mes'udi Radiallahu an Një rast Gjithashtu interesant E që ka mëtësisit Celit për neve Me ndon Hëtë abduvej mesuri Ishim mizlis Edhe ardhë një njëri Një gjall Të pengamberi Sallallahu alai sellem Dhe i thaja Rasullallah Isha në qosht Medines Në skaj Periferi Edhe Kaloj një grue Edhe më provokoj Të dhe e mora Afur vetës E ngrejta Të të kumboh me ta Gjithë shka Pos të fundit Zinajën Thot, ja kum ki, gjikon bimu e. Ka orë për një mësëm, ka thonë, ja kum ki, ja rësullë Allah, që ta e kum ba, gjikon bimu, pastrojëm. <coughs> A tërë, omrë khattab jo kënë me zlisë. Edhe i ka thonë, pëse o vla të kam lua Allahu, pëse për shplohësh? Nëse ditëm këtë punë, të erë dhe kaldove vetë, kam lua Allahu, më lëju. Edhe për një mësëm ka shujtë, e, e ka miratu kët, këtë, këtë fjallë. A tërë, pë E ka ditë, e kuptoj këtë rastin, por s'ka folë. Atere, shkona e dhe largohet. E për nga më beris e se lëm i zbrit një ajetë për rastin e këtina. S'ka po zinajnë. Por ka po gjithë që ka po atë me grujën, po zinajnë. Po zinajnë. Pëse zinajnë dhe dhe njuridik, është fjetja e burit me grujën në aktin më të lartë që existon. e këzistohet. E kësë e ka po atë. Ka zbiti, jara la u gjilëvar Edhe kur'an, ja ka lexuar fjalën e Zotit Xhel Gjell Xelalu. Cila shellahu xhelu wala, qallahu tebaraka wasulu hud, ayetin 14, aqimus salata. Tarafayn e dhari dhe zulfan min el lejl. Sa Allahu xhelalu, të falë namazin në skajet e ditës, dy dhe dy skajet e natës. Ka dhënë dietarë pesë kohë namaz. Pas kohë namaz. Vërtet të mirat i shlyen të qiqja. Dhe këtu vezkar ju dhibne Një dhibë në që ka të vëllamë, dhezër Një dhibë në ko e shly Komplet e mërë shkullë dhe jahup gjurë Më të ketë komplet Ra, E mërë të keqen, e hup E asgjëson, e avullon Thëtë Allahu Gjilwana Dhe li ke dhikra li dhe kirin Kjo është një kujtim për ata shka din me kujtue Për ata shka din me logikuue Atëheri i tha ki personi Tha ja Rasulullah Me që kasë? Tha po me që kasë Una u kria Veshtë që i fali namaz U pastrova Tha po Tha veç për mua përket Tha përket që ka janë si ti Qa dhe më vëzhe përket që ka janë si ti Ka dëndi djetarët Përket që ka binë gjunarin tanë Mjafton me vazhdu pës vakët Edhe me falë na file Edhe Allah u johat ishlin gjunarin Ska mri të akti ku ka penalti Ska ekzekutivati A dhe e qëfar thot E nga mbërë a.s.a. dhe transmitin vjetër Ligjemi i ummeti kullihim Përket ummetin tërsi të së dëbojn kët kdevp. Kë çfarë argumenton zot? Shikoj penga mëson. Më me ta artin një herë çështoj. Më të kallzova. Apo edhe te zërejta pak më devocion. Apo më shku në xhoxhës. Më dhanë xhoxhë çështoj pa ta kontakt me ni femër pas aktin se gumbo. Dihet, edhe etje të tjera. Edheni. Fjalorën këte e shojnë ora. Pse më ta jarin më thon, "Pra, do të vako unpi shumë rakij." Apo, apo shnavin vëzëspas. Shumë vë njëri thot, "E prishë haxorin." Pse e prishë valla, pa kurfarasie. Dash. Mbi patija asaj do me vazhdu. Asa don nga maita sketo. Nuk u shpun, se ka mundsi dhe zë largon komplet. Allahu më sa më shujti. Omeri thapopse se më luaj vllah kur Allahu të pas kam luaj. Andaj pejgambësi e priti Ajetin. E kur ardhë Ajeti, e shkarkoi me çka shka e shkarkoi me namaz. Si se ka mundësi me namaz, zotë, se namazi zotë punë rron. Ju pashard që ta theksojnë. Shejhu Sami Demia, në më, komentin në fjalën sallahu ju elwala, wa inna-ha lakbira, namazi madh. Namazi vezëllosh, vepone madhe taqaletsu zoti thuj alhamdulillah a disa wallahi ne erim allah i ne abasi vëzë allah i ne abasi ka than e kum vorrejtë mu nafikat se s'kan ndihmon zemën e kum vorrejtë mu nafikat mi than a pi vajna çto gurzi pi çesaj kodre pi çesna çeknena thot po mora hajde ndihmon thot e kum vorrejt mi than a ul me lexoj na ni ajet thot jo shum i rona shikova ku shkima edhe ka plot me njesve Mi thonë hajt e vlasë jam të nëri shpijen. Hajt e të do. Ti të banë tullat, e hinë atjen mrejnë në machinë. Se ka problem. I thu vlasë thiri e zani. Hajt e të shkot i falu. Këti subhanë Allah, di minuta namazi, ajt tullat i banë në shpijen. Dhe zepse, sepse nuk e ka kuptu e se Allah e ka ba trup e shpirt. Edhe shpirt. Sin anave sh trup. A ba, a ndoj për nga mbeli se selin dhe zët. E banë në namazin vej pë gjëve yllë yllë sepse namazet ose pas vakl clan siç ka thonë pejonson a din se ka qenë më muslimi sikur një lumë që rrjedh pesë herë gjat gjat ditës kjo ka gjithmonë msimi vjen ditarët në në kat kontakzo ashtu edhe përmsimi ka qenë edhe cila ka thonë ditarët edhe heshtja çfarë do të thonë heshtja kanë ndal ditar për shemb ti jeni në një mëjlis apo është dikun apo publik apo në internet të di kush ka kabu ka vënë në jurnal apo Jo li do për shembot, e bash po foto filanin në raki. Çka do të bën heshtë ja, atë? Heshtë do të them, sepse mëson ka thonë. Po jemi sonë që ka, ka di si bëta jetë. Apo heshtë do të thonë, ai lejen të ka përcej këtu. Mosin detale, mos e gryj. Si ta gryjë del problem. Si ta gryjë? Ku kalla kalla. Sa punë lejtë kjo. Lejo olla lejo ka përcej. A di? Shpesh umit, kjo ndodhet zën në shtëpi. Është gabimën te bashorta jote. Gabimet lehet atë dosht. Ba dhe të rana, të fëmija, familje, leje, ka përceje. Me bati si të cëllin, dhe, ja, ka dhe ale, unë e ha, ka përceje. Shiko për e mësam, thot, të arsbetusi, këjë heshti. Dërsa i zbritja jeti. Kër zbritja jeti, athër, ma të elezoja jeti. A dozë dhe shpeshtu njerët, dërgjërami, duhet mi galu me heshtje. Ima Mahmed i Rahimehullah, ka thon, edukata, tërbija e mirë, ashtë dhët loje. Dhët loje i ka tërbija e mirë Nën pjesë të tërbijës, akhlaqet e të mirë është me bashës si pushja. O, ma shejtani thotë, çish bez pushja po ti Tu Pavlov? Ti je Pavlov. Ani dhe banu se smosha. Çish bu bashës pushja? Çu banu si se smosha? E kur ti bash ish pushja, Allahu yelwala, çemi natën sot shpesojna, inshallah është natë e madhe. Pejgamberi më sa Aisha kur e ka pyet, ka thonë ja rasulullah, po ja çollova natën të skadrit. Çka të fam? Çka më thon? Tha thua jo Aisha, e sqanguu hadisi. Allahume inneke afuhun Tuhibbul afve fa'fu anni O Allah, ti je Këtu ka, na e shpërkthejmë fales Sësh fales, gafuro fales Këtu ka afu, af, o dhe dhe shka është Af, ka ndonë djetarë që të Arabët, kërë kanë shku në luft Se ta kuptojnë, se gjua arabe Pa e kuptojnë arabe, se në kuptojnë adir Arabët, kërë kanë shku në luft E dhe ka dash mi hub gjurëmët E ka pagujtë në shërptor Ka do në këshirë, unë ka me eqe kë ti une kur mlip dikush se di ka qen shkuar se ato e gjyshi kanë mautën çish nei ka paskaj çish nei paskaj ka shkuar ka gjet e çka do të më di fshi gjurmët sigur më s'e me paskalu kurkush se ka shkon në sallë e mlon në sallën kush ka kalu këtu sedina e afull e çka do të thon çka i tha Aishës tha poja çellove ç'i që thoi o valla ti e ke edhe mundsinë me shlyg gjunohen këtu me fshi hi sigurisht ti dohi del rrobi përpara Zotit ideja se ka bë po gjunohen Edhe tash thot prit më ju përmend ajo. Allahu ta dait kalo. Ya ja, Rabb do gj... i kum shiket. Allah i fij junat on e Rabbul Alamin. Do të thotë qe mushiri më madh zoti i gjallëvala, nga së dietar kanë thënë veç me ta përmend edhe me ta fal pa krah. Keni pa porshimu ti e marr fmijën. Edhe i thua pas ke boche ç'sto po apo, a ec kotash. Era non pak. Apo? A kur bashkë je hiç? Edhe kur s'ja përmend. Po, a roj, ke pa? Ai thot ej, a rroi kike. Jo se ka arrua Po, s'puto me ta përmend. Allahu nuk i harron. Po s'ta shkruan, s'ta përmend. E kjo kush ta përmend Vezir do me të fal. Allahu na fal kelbi ya Rabbul Alamin. Andaj pejgamberi sa më shika Vezir heshti. Pse heshti? Tashun e di. Pse më e gryjë? Leje, leje të shkojë se se kalon, kalon me kaq. Gjithashtu Vezir, pejgamberi sa sallam, edhe më, edhe maran se kaq. Tash deri këtu e patëm e ka preq, o afru, derdë xunoj se gabon. Çka kur e gabon? E kemi një rastë, dhe rastë, kër karronë zina, njeri martum. Dhe gjonë e rastë, të se ne ka ka anë nga shumë shokë për ingamberi së Sëllem, të rësbeton bëraj dhe ibnë Hasim, rajallahu anë. Ka qeni shokë për ingamberi së Sëllem, e ka pos e minë Maiz ibnu Malik. Maiz ibnu Malik. Ka arte për ingamberi së Sëllem edhe i ka thamë, ja Resulallah, pastramë. Për jëmësa me ka morë vëshpit parë së sh Pit pardin t'jam. Ka ori ka dhe një Resullullah pastrom. Për e nëse me ka dhe mjerë për ty. Këthehu banist t'ikfarë, pëndohu të allohu. A tëri ka, ka shku pak ljarë, prapër këthi. Ka dhe një Resullullah pastrom. Për e nëse me ka dhe mjerë për ty. Këthehu, shko, unë largoju. Banist t'ikfarë të allohu, bëndohu të allohu. Edhe etës, ka shku prapër këthi. I ka dhe një Resullullah pastrom. A tëre të nëri ka dhe një Për çkajt me të pastru Ka thonë prej zina si e Rasullallah Ka mbo zina E kjo ka mbo zina ak të fundin Ka thonë prej zina si e Rasullallah Për nga mësëm ju ka këthi njerëzmi ka thonë A të mamë që ki? E me gjënunë në huë A të mamë A me menë që ki ka të folë Ka thonë e Rasullallah sa e dim Të mamëna So i smutë Për nga mësëm që ka ditë për njerëzmi A të mamëna U për nga mësëm sikur ka të është me thonë Ç'të kanë komentuar në zdeta. A, s'largoju. Se po e prumën punën atë detalin e funit, argumente, fakte, s'kam gjë shkojun, mësoni ligjit, kap ligjit, ligji zot i Zotit dhe i Lexhelalut. Ka thana, "Ah, tamam." Ka poja sallall tamam. Kardash me diën e tjetër, ka thana, "Po, poja sallall tamam." Tamam, e di unë se tamam jam, zinaj, Atere, thëna, e qumbazhi nai sallall. Atëra pe mëson gam ka thanë, "E sheribe khamra." A mos ka piraki? Shiko subhanallahu. Ka kalu një junad më poshtë. Çohet pshtoi epi junit mandalt. Sepse zinaja vlezat i martumit ka gurzim, des, me dhroh. A alkooli kam djikose. Tëraj me kamji, edhe ka percen. Përse nuk thon mos ka piki? Edhe ka ato kan thon ta ti mor në ajër er, i ka shkudhe goja. Ashtu. Sa ni aq e vone ri kur piraki. Po shpashar nëbuto çajtorët është plot duhan aty. Po smirët vajza di kushat dobi kushat dobi. Kë do ku sigurin janë dobi. Atë duhet me me trajtu mirë, me kthyr mirë detal. S'ka mundi ta nxjiti ku çiftira. Apo shpesh duket i dal thu, a mos ke biç cigare, mos e biçimor cigarenda? Jo, vëdo pas ka arbeni vendet që ka cigare. Ato, ata do sabia fastankahu. Kan shkuin kan mor err. Apo i vën era, edhe kan thon s'ka pi asu. Nuk ka pi laki. Hu don ikthellot njerëri nuk ka pian hiç. Atëri kan thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Uh, a kebo zina I ka thonë Po e rasullullu Për nga mesëm i ka thonë Nashtë a veqe ke puthë Kjo më shile madhe vallaj Për nga mesëm e dibe E din aktis i bat Ka thonë Lallë ke kabbelte O gëmeste O në darte Ka thonë ashtë a veqe ke puthë Ke preke Ke këshirt Ka pulqi Ka thonë Kësabije ma izë Ka thonë jo e rasullullu Ke që to jo Ma na thonë A të rikë a thonë Për nga më beri Sallësallëm Aje i martuar ka dhon poja resolva. A tjerë, ne jemi skapos çora. Edhe i ka thon, mban maratona edhe gurzon. Kur e kanë mbul me gurzullëzon, penga mëson për i përcjell. Dhe në hadhës skalani thot, kjo është argument se Imami i madh Muhammedu sallallahu alaihi wasallam engarkon në Imam Mad wugel për me realizo ekzekutivin. Edhe i ka thon mar në mandej edhe ekzekuton. Ekzekutimi si bëhet në xheriat apo është një gjornë juridikën e muslimanave kush do t'i kthejë me dhëve Be Bonifës, Ahmedit Malikut Shafi e Shafiuit, domon amar ai e, shka ekzekuton e ekzekuton ligjin e Zotit Xhelel Xhelaluhu, edhe sikurse të na ka, ki prokurori, ki domon yargi ligjëvënia, pastaj ki prokurori i cili emgryt, padien, pasaj gjyqë e ngrit padijen, pastaj mirët gjyçi e pran, pastaj vjen ai forti edhe e realizon, njëjtësh edhe në fe-nallahu xhelu ala. Dono kjo është të ushtirë, prokurori. Apo Aja ka rogë ligja se ka rogë Pasta e prejhët pas për pengamberi se gjellem Pasta i hipët digujna me Me ekzekutu mësëm, Nuk e kamur asë një ardhë Me gjujti kanë me guri Kur Ale i salatë dhe selatë E, selat. e kanë dëru zoti gjellem Gjellem gjellem Apo Qikur që këmësam Kurs ka thirë e zonë E dini Për nuk e ka thirë e zonë Se arë e kanë thirë të tjerën Sepse kur thirë e pengamberi se më hajden në nëmbaz E ti zvendel pifeje E ka At si, ka skuqti menjëse, si pe më zamin ka trajtuar njerzit. Se para më pe më zamin, haç këtu. Ti thu Zvin. Ekipa po jot janë të lutet letra. A me për më pas kom pe jam të ta dhidhë zonin. <laughs> Mëri ato letra nga ana më ketë bashkë gjë. Ësë Hafiz Halil ishi kaiban. E pe më sam shikova se ka pas Bilalin. Këta thërro ti Bilal. Se më bandon me thirr, e Zvin, dorin bëfair. E pe më sam kur's ka gjujt me guri, e ka çumaran atë. Kur ka skuma anë, to e gjujt ai ka ik. Kërka hik e kanë zonë me një kodër, të e gjujt Edhe sikur, ka mes është Kodra këne, këtë të e gjujt Derim vdekin, dhe zër Derim vdekin Atere Fështet dhe në khalfehu Thot, janë i si të umunu shumë Parë në me dalë shpirti me guri Edhe thot, sikur dashti Sikur dashti me ik Se përme samë Shumë oferta i dharë Ik, lërgoju, lërgoju, të falë Allahu Atere, Uh, ja të regun për nga mesem se Ja Rasullullah Ato kanë harë zbatus të ligjit Ka tonë ja Rasullullah Deshti minahika ma Nahë e zunëm E zunëm kodër edhe Gurt e funit edhe e mëtëm Atare për nga meri se sellem tha Hella të raktumu Se be nuk e lan Se nuk e lan gjuna A ju pendu mu On e i gjujtët dhe gurt i leje Tha di më në hasës kala në kjo argumenton Sebe më samë e kapo që a ju pëndu, vallaj ju pëndu Po tash, ligje ka kap E përësëm tha, ta mama, e nisët ligjin po A hiki po, po leje Apo, e dhe përësëm Sebe nuk e lat, nash të allaj e kish Ja kishë panu pëndimin pa e mid Apo, mirë po Më mesin e tëre ka pas Si qifti Khalidin Velidit Njësë të sëtë A më ke thonë me bon po, e bona E mbyta A do të kacie ka pra, asaj që ka për me penga beisam, pas ai ka filluar njerëzit me fol. Qadha ky ka bojunin e ran, e ka filluar me me me fol fjalë të randa, atëre penga be i sallem i ka mbledh mërzisë i ka thon, bani tik farpër me izin. Lutna Allahit, Allah i tafale. Ose penga be sallallahu alei sallem ja ka fal xhenazën e dikujt për njerëzve ucudit në sikon mucit ti gjinajoarit më ia fol xhenozo pejgamberi sallallahu atar ka than pejgamberi sallallahu wallahi ma ezi çike djale o shpendua me një pendim më ia nda ni popullit kët gjinajoar kët ai popull veç me pendimin e kët krijt pështoj çash pendim të mall ka baur kan than dietar sepse shiko sa ofertë alternative ia ja ka dhënë më zam ki jo jo jo unë ku mbau zam i kënë na jo apo saki vi rakë jo ai tamam po do hi Vetëm të gruzohet. Pse e kam marr mjaft mjaft zhnguamun prej togës, se tobi avë zero dy lloje, që ka punuar që ai kurizamidie. Tobe ekzekutivi edhe tobe tallo. Të u pendova te Zoti, jap sadaka e kusumera. Tu dia të pastroj, ky e ka gjetë pastrimin, sikur kurë forkon fort. E ka gjetë me me dek. Apo andaj pensom ka thon, mos u çuditni. Se ky u penduën i pendim të madh, ka hartasmitë se di kush ka shoh. Ka thon zinnaçari. Mos i ka dek. Për shemboj, pardon, pse përbëj pa shalomi tash. Po ai, ani e gabosino. Ai erdh e ka thënë çe ka bë. E mor ndryshimin. E çka ka tash, lajm mi thon O Zinaçar, ai ka dekmo. Atë erdh, pem sa e tha ketë ditë, tha wallahi ki ka ka bë töbe me një töbe të cilën i kish mjaftuar ni popullit. Se vëzë töbia vjen me guximin e zemrës për tu, për tu kthit Allahu te bareke وتعالى. Gjithashtu vëzë rast tjetër që ka ndarë pejgamberi s.a.l. im ngjaj këm, mbi po ka ardë gruje ishkollëz vetë moshiit Allahu që i ka shlutë pejgamberisallallahu alayhis salam. Ka një gruaj si u shpërmend emri vetëm e shpërmend Fisi nga Fisi al-Ghamidiye për Ezdit, ka ardhi ka thonë ja rasulullah. Pastron. I ka thonë pejgamberisë selemi, ti sigur m'ajizit. Ka thonë mirë për ty, o gruaje, ik, largoju, kërko falje te Zoti Allahu ta pranon töbën. Atali ka thonë, ja rasulullah, ti po domun me bë mua sikur ç'jak si e bë m'ajizit. Ka thonë, për, qka pune? Ka thonë, një rasu Allah, unë argumentin me vetje e kam, qikun bazina. Unë e atë debati që e kevo, ajeta mamas, jeta mamas, ki pira ki, viri shkurt, të ashtë të une. Pse? Ka thonë që? Mërejnë e kam, shtatë zanë e kam. Unë marë, shtatë zanë u kri, kembejt shtatë zanë prej, rezonë, ka thonë, shtatë zanë. A të rëjnë, ka thonë, për, një mërejnë, shtatë zan Të e ke bërë, dhe jeshtë të zanë, zina. Ka poja, su. Në kështë të zina ka po. Po, ma, kështëri që shkarë më pendu. Që shkarë më pendu, të pengamberi pe së sellem. A të reka thamë pengamberi së sellem. Shko deri së atë lindësh. Shko deri së atë lindësh. Se e kinë njeri me vejti, të sh. Ti vdes, vdes e laj. A të reka morë njeri prej sahaveve me eru i deri së atë lindë. Kur ka ardë, shko kë gjodzimi madha, valaj ka ke gruaja me fëmijën në foshnjë sa e kalin? ka linë ka thonë çeja rasulullah fëmia gurzon tash Ose vona o zfarguximi far, çeja rasulullah fëmin çe tash gurzon gjinaja gumbor atali ka thon pejgamberi alayhi salatu selam io jo, i japi tash tomul ju duhet fëmijës xhimi thon i japi ka thon xhi 2 vjet ata ne sahabi ka ka thon ja rasulullah un e ka marruj deri sa te japet çomsh i ka thon dy vjet çumsht e derisa vëmsen ka thon kishën stasa e ha bukën, ka nis më ongul buk vet po kur i ka thon poja resullah, po e ha bukën, atër ka thon merr edhe edhe gurzona. Merr edhe gurzona. Kur e kanë marrë me gurxullëzër, kur e kanë marrë me e gurxue, duke e gurxue, Halim el-Walidi, Halim el-Balidi e ka gjujt me guri. E ka gjujt me guri, edhe u ka kthi gjakun ftyr. U ka kthi gjakun në ftyr. Edhe E ka shoh. Bon, sigur Lezgivozin no, apo dash tut pastru, mba ne xhak. Edhe e ka shoh. Edhe i ka thon pe nga mësam, o oh, Kalit, pse pe shon? Kjo opendua. Pendimi i ksa i mjafton kët me dinës. Ti ajë të vosh çfarë pendimi ka po? Bo. Ka bozino, ka mes ta zon. Ka ardhu gurzu, i thash shko. Ka bujt me iko vëzë. M'tha pe nga mësam, mos i jesh ta zon, ik. Mund të shkojnë tjetër vend, kështu që kan komentuar dje tort. Ik piktu. Abo, mirë, ka ardhë e ka lintë Qeja Resulullah Ka thonë rritët ashë Dë vjetë i ka pasë mundësi Me ike, me largue, jo Ka ardhë i ka thonë qeja Resulullah I dhashë qumës, dë vjetë Sa janë dë vjetë, o lezër Nëse mojnë amenë para Ramazani Që përgjënë e këna po Abo, një do Shka ti thamë bë Allah, hajt pi thamë po Së disham e në falë muhe Dëse kjo, krim Krim vetë vetë i ati me menu Se Allah, s'ka shka me të falë ti Shpeshna që qe, i qenë e dur Hajt ma si ka thonë Po shkru në gjenë kuranë më, më falëm Po së të falë që ishtu kur Allah Kur nuk të falë nëse ti nuk e di Që ka du të me të falë A di vëzër sa, sa du të me në falë neve A di që ka du të me në falë neve ma shumë Që se dina që ka me në falë Andaj i mi gjëuzi tha Kër gabonin sahabët E dinin ka ju vinte Nëse dina ka na vjen është asmetuan nga imam shafi iju Se sën ka dalë do dit Në gjami sab së ka dalë a i mami e ka pasë sabaj së qështet që madhe edhe i ka morë talebet njësë të nga të duka thonë edik, edipsë së njëmë të dalë ka thonë pëse u hosë një të dalë njëri të shatë thotë alarmi, telefonisë pa atë si ngru shembu a ma më i mësha viju thë jove, sanë se telefoni a një ditë ka përcej van gjami i shko një një të falë në file thade, sikur kajke Edha un e tha fash me veti, u mbaroj kjo çike. Tham do shkoj Allahu, mos me mujt me dal sabah. Çike vëzër, thotim li xhouzi, "Lillahi deru, saimiru kanki imam." E ka ditë ka pi vesh herri. A e dinë ana ka na vesh herri vëzër? A e dinë ana ka na orale beleçeti? A e dinë ana ka na vien Covid -ja dhe Corona? Jo nuk e dinë. Se, se na mundon avesh masonat ro çildat, thot një anunem te porcil një anun atëni filozof, ças po gaxon frallaçë. O, indërum, leja ta, pijunajt, vallaj në mjubin dë allajt, i bosh ketë ata Allahu Gjelluala. Keter, zonë. Ama ne i kena prinsh punëve të madhin, e tashve shkina cëll i vogël e ka bosh herrin. Soshtë me rëndzit cëll i vogël? Likush e ka bosh. Ama me pas pas në raportin e mirë muslimant me Allahu Gjelluala, me pas muslimant sultan në tokë, me pas muslimant fjala që ju shkonë, s'ka mundë si. Ama ne i kena alon liqin e zoti Gjellil Gjellaluhu, e atëherë Ata na vinë dëshkimet Ata e këta edinin ka ju vjenë Ata e shiko kërgruje Mas dy vjetëve Ta qeja Resullat qe i kumë dhonë të amël Qe tash vrajëm A na Na harojnë dhe dhe dhe dhe dhe E banë në gjunajnë dhe mësani Por së një gjunajnë dhe të folë Dhe me oh, Ka këllu vakt Dijav me ka përci Valla i da duke cikur si se këna bë bon. Se lërgë Dijav e që ka shku so, Ka shku Shtatë zanija Gjithënja Kardi ka Kjo dhe zërë zemër e madhe Këtë dhe zërë ka dhe shumë për e mësime vërse Me dë vërtej, Dibni Hacjes Kalani kanë zërë një numër të matë të mësimeve e, Dispoziteve të satë djetarë Preja së që kanë zërë vëzër, vetëm një po e përmenmi Kanë tanë, lejohët imami muslimanve Deri sa nuk qartësohët diçka Me e falë Me e falë Ekzekutivin Sepse përënë sa më që i ka thanë Ma i zitë edhe kësa i gru ka voj sharaita, do pejgamberi sa e, e ka lejuar kët gjë, mirë po kan don derisa nuk prehet, nuk prehet ë mesela. Gjithashtu pejgamberi sa se seleh gazret tregon Ebu Umame se më sa me ka pas zakon kur i kanë ardhur më qatar dhe gjunoçardi kanë kallxuar. Ça ça ka bova? ë nuk i don kanbo juna, pejgamberi sa nuk i ka dhip detale. Pse nuk i ka dhip detale si ta falet? Tregon Ebu Umame, toni be dhe kam jamë. Kodha të ardhm ardni njëri Pejgamberi më recisëm i tha ja rasulullah e komboni gjuno në të cilin ka penallti ndeshkim të rond. Kanë ndërtuar këto argumenton se gjuno i ti u koni madh, jo i vogël. Pejgamberi s.a.l. nuk e veti. Nuk e veti kur gjon. E shtyni, e bën në mohabetin tjetër. Atar ai apo seri ta ja rasulullah ç't gjunoja që e kombo të ma të ma krysh. Njikosh mbi mua. Çikosh mbi mua tum do shkosh. Atara shikoi ai dhe u largu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u fal namazi edhe ky praper. Fa ya ja, rasulullah, ta junoje ta permena. A ka mundsi me mund shkuar? I tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur dolet pi spije tash për zditje, a mor abdes? Fa poja rasulullah. Fa morë mirë. Fa poja rasulullah, mora mirë abdes. Tha A u fale meneve, namazin? Tha pojë Resullat e fala meneve namazin. Tha shko se Allah të ka fal. Shko se Allah të ka fal. Tha di më në haqër ales kalani, edhe ima më Bukhëriju. Lejo të njëriju, nëse vjenë dikush dhe thot, kështo, i thotë hoqës, apo djetarit, apo sultanit, në të kaluarët, apo gjikacit, e këmë bërë një gjunat të madhë, po du mu pastruhe. Lejo të mi hikë, qëshmi hikë? Mërshë e më thotë, ajtë Masa në më ma vonë, jaçi e ka bën i punë mirë du, a vone po. Haç shko. Pse? Sepse këllëzë i thonë der ul hudu al hudud, mi shti hududot. Jo vetë vallave un kam çefta sho, ta rrejn fort. E po kjo nuk ka fe zot e xhaluala. Feja Allahu te barkutanesh me te kaluë, sepse vëllëzër Allahu xhës ka nevojë për gurzimin e njerëzve. A di pse ka pa gurzimin? A di pse ka pa merë rakizjen? Për me lav. Ai shkas marr vesh me fjal, vesh me marr vesh me Me godit me Por goditja Allah u gjilëvala nuk është e do goditjen Jo, shke mor vesh Me mor vesh me Shko be shko se ta falë Allah u gjilëvala A u falë e me neve po Andaj pengamberi sesele me kështë të tradit Që gjunaqarve tualetëson Në kuptimin Në kuptimin e Mos kërkimit e detalit Dhe mos fire në intimitete Të cilat E bojnë do më të qartë E bojnë më të qartë qart, gjunajin e tina Gjithashtu dhe zërë Për ingamberi së sellem Edhe kur zbaton të liqinë Allahu të nbi më katarët E ndalon të që të taldën me ta Të regon ebi horera Se një dit për ditve I apronën për ingamberi së sellem Një pjan Edhe than Ja Resullullah me zbatue Ligin bita Ata rëmburën sahabët Me shkapatën ato degët e palmëve Edhe e gëditëshin Dikush me nalë Dheri sa Je kanë than Gjikimin Allahu që le gjelalu Edhe një një një pjëtër e tha Pseve për kive për rakijen Allah je për shtërsoft E shiko vëzër ku kemi thonë në shpesh Fjala më e rënë se guditja Shiko e rejshin Hukmi në zotë Mirë po njënë i tha Allah je për shtërsoft Allah je ullët Unë ja uptë në derin Namin Atare shiko për e mësam reagoj Thalate ku unë A unë shëjtani alakikum Mosin imoni shëjtanit këndër dhavit juve E qështë dhe mosmin u mu shëjtanit këndër dhavit juve Atere tha, tha, tha Shka me tha një Resullullah Tha thuni O Allah fale O Allah Më shiroje Thot ibnë haqësës kaleni E dobi e madhë këtë. Që ka dhe që Ka arpijani E kanë rej Njani ka thane ka, e poshërsov zoti Pe mësam të e rejës ka reagu Kur ka në fol Ka reagu Ka thonë mosin imoni shëjtanit këndër dhavit juve Thot ibnë haqësës qëllimi ke i shejton pijunave, cilë është tani e vetë njërit poshtër, edhe që i mos me remetohet, atër e merë ka vetë i njërin. E i thapi nga mberi sësele, ki ka pira ki, po. A i një të ndëshku, po. Po, pse be pithu a loj e përshërsoft? Se kjo të aja më, rranë, se sa kitë që kjo është ka i të jaboj. Po, njëri përshimu dhe banë një gabim. A boj, Gjendërimi çka i bota Tina, a merr ose mi thon vallë sa kanë xhika e bëm duhet në rrej. A dhe na apo njerëz në raport të ndryshme. Thotë Allah, mos thuj me fjalë trana. Ani me çka problem? Lipa, sa duhet me para, çish çish paguhet kjo punë? A mosum më thuj fjalë trana, se fjalë zero shtërran. Mi than dikujt Allah po sërshon fështeran. A dhe sa pe njerëz di shohim na për komente. Apo, ka për shembon kaumun se si njerëz gabojnë. Ki, çart matrana i thotë Allah, Allah, kadale, Allah, kadale, kadale, Allah, zoft, Allah i ta mor fëtirën e Allah i ka dale Allah, ka dale Ka dale, ojithu e Allah i të uzoft Allah i drejtoft, në shta ka ka buhe Me remetod, ato mora le ofrim Dersa njeri vëzër është frimor Ka mundës i mu pënduhe E qikopi nëzëa mi thante, ik, lërgoj Lërgoj se ta falë Allahu të bareke Vërë të arë, dhe ta pengamberi sallallahu a.s. Mës e, mës e, shani vlavi në juve Se, se i njëmoni qëjtanit I njëmoni qëjtanit Gjithashtu, pengamberi sëmë dhe zërë, e ka pas njëri, e ka pas imnin, Abdullah, imnu Himar. Apo thujët se ka pas nofëkën, Himar. E ka bo me qeshë shpesh pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Këka të gjëratë, sëtë e ka bo me qeshë, pengamberi sallallahu aleyhi sallam, e ka pas me rakë rakijën shumë. Arab dhe zërë, e ka në pi rakijën shumë. Në alhamdulillah, i në rritë në përënë medise, dhe dhe rëthana ku nuk pijet rakija. Abo, kjo është e I ka gjithë, pengamësam duke pirakije Por në nuk i në matë një së harap Se ataj kanë sahapët që i ka kanë pirakije Se na bëna shumë gjëra tjera Në nuk e pra në në gjunaj në bazë A të e ka pra në nuk gjunaj Edhe serë që i ka piraki Ky shoki vetë Edhe ka arte pengamberis e sellim Edhe i ka thonë njerësua kumë piraki Jumë dhe goditë E kanë goditë Një herë, dy herë, tre herë Edhe Një ditë për ditëve Kur venë edhe e shepë A petë kjë Pas ka pi rakit Edhe ka ard Po e pranon të pengam së rap A të rëto ard I tha Allahum el anhu O zot malkoj I tha U krivus E te prajki A ma kje dhe zër Nuk e te prante në kuptimin E te prante në kuptimin rakis Po nuk e te prante E to ard Te pengam së rap A ka bëndëshkim Këtë pun po Qe aja pita rakim po Sa jambe Ta dhe të kam gjik Qe, qe shpinën Me shpinën ka pagujt A ma mos je thuja Lajt malkoft Se malkimi zotis durot Edhe tha më akthera më yëtabe sa shpash pe pirakien qiu kurimo u botei por atar tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikoni mëso rakiji ama e ka bërun gjuna atë ka marrë dëshkimin tha mos e mallkoni sepse wallahi nuk e njoh këtë njerë pos që si e do allahut dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kaumusinieri e pi rakiin e bandoni gjuna e gabon dikon ama e don allah e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kaumusinieri si, njeri, si islam, ka thon pejgamberi alaihi wasallam që ka transmetuar imam el Tabrani nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se çdo besimtar ka kanë xuna her pas here e bën. Apo e këtu njeriu do të mkon vetë i mëshirshëm se Allahu të korrit vallahi. Ibn Qayyim el-Juzeyyë kur fol për xuna çka thot? Nuk e korrit Allahu, posa çka i korrit njerëzit. Nuk e korrit Allahu posa çka i korrit njerëzit. Kiçev më i korrit Allahu njerëzit po, kam të korrit ti i pari. Ru ju. A daj çlipi neve s'ka xuna ozë. Çlipi neve kishmujt me dhan Charmani arkivin këtu, s'unë s'ka problem. A ma i di kuan këte nga problemis Qe ka më qitë pëshimu Ka odo një ahmak Qelma një mua arqivin Po ti se di se kjo a gjuna odo Qe ka problemi Po qeko e kifë Të mu është e kjo a gjuna A ma ti se di se kjo a gjuna Nuk, gjuna. Nuk gjuna. e di se e koritme Sepse neve nga ka upët dhe ndjesia Kur koritish odo A i di kur koritish Këto e ka ndi kur koritin A nda i shka për e mësaf dha Kje e do allon dhe për e mësaf Kujtis, ani e pira kien, e ka morë dëshkimin Allahu Gjilloala dhe ka arse e kalam. Shko dhe e kalam. A dhe pengamberisem nuk nëziton të, që, me gjithse, dhe se ka orë një hadith nga imam Tirmidiu, nga pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, nga nësimi malik, pengamberi, dhe shekhe i khlusam të i mje ka folë për këtë hadith. Shekhe i khlusam të i mje ka folë për këtë hadith. Pengamberisem ka, i ka malku dhët vete ashtë ka mire me raki, dhe gjone hadithin. Dhe dhe dhe dhe veta, shkam i rëmë e raki. Thot e në resimni malik, e kam dhe gjuar, pengamberin së sellem, duke i malkuar, raki gjitë. Dhe dhe dhe loje, i pari, asyra ha, aj që li e shtrydh, ta syra ha, aj shka lip mi ashtrydh. Dhe, sharib e ha, aj shka e pe, tretë. Pastaj, hamile e ha, aj shka e ba, me kërë. I, i pesti, A i që i bëhat ati Për kamion Më arët e kamion i tjetër A i që ka e sërvon Bëjlë Allah Kë mërë jeli Apo Dhe a i që i shet Në duqallës Par e rakitës shkon Apo Pas e ka thonë Dhe a i që i ha Parën Shka u shitë me rakit E ha parën Dhe e kam alku Për nga mërë i se zellem Dhe e kam alku Dhe e që i që i bëhatë blenë rakijen thot në ne të neje vlo se nuk i dijet ja jep dikujna në jarë e dijer i shvet ka përcanaj ka njërës thot që e pi u në bada kur se pi e shka lip së këndërbejgë dhët e ti a thot i kam thot do a to e pi në thot unë s'kam gjuna këni po do bëndërvisha unë s'kam gjuna kësë pasi gjuna përse më ka thonë u e lëmushteri e leha ne, a ki po thot në e të neje për që tu a po në e të neje dhe ka thon, a dhe i mallkuar është ai çka i blehet për ta. Apo njëri thot për shemb, ha ni valla, ja se pi po. Po hajtë bëhet se ai këshkon Turqia, ai këshkon Greqia, blema me vëlla, ti valla po zbanim tabelën. Edhe bosh prej ndodhin konflikte. Ti thot valla, stabelën, rakien. O thot veç, shtine ti në autobus, po nuk e shtin hiç. Ai valla, thot, po, thot po, po ti thot pse vet? Po unë me pi thot, unë e pi. O ai e ndëzhua ditë. Emir, ti çish bashkohut çka ia dit me kët çka ka thon pejgamberi s.a.s.m. mos e mallkoni. Çka ky e dha Allahu dhe pejgamberi s.a.s.m. tho Sheikhul Islamu Taymiya. Hadithi Tirmidhiut për 10 kategorit është mutlak. Sidoqoftë mund mutlak, e kam alkurak i xijën, as çka është rridh, as çka e blejn, as çka e ban, as çka e, e servon, ka thon këtu pa emnësht. Ka thon te Abdullahi o meemun. Tash ti për shembull e ke dëgju këtë ditë, mos kujto njëa e kam çadin mahall, skuyta mallkoj. Jo. Jo, jo, mos skuaj me mallkuet ata. Se leje E ka malku alohën përgjësit Pra janë veprat malkume Ka mundësi, a i ka imunitet A dolaj ka pas imunitet Kini pa vezër ti dvjen së muja Ti i fort e ka përcen Njërën i thotë, ja që kjo së muje vetë se të mitë Po që së musu miti A dhe ka gjunaje që janë vrasëse Janë helmuse Po ka njeri imunitet e ndjerë jasht Sahabët dë njërët bëni gjunaje e ndjerë njën jasht Qa të më dhe njërën e ndjerë njër Ka harte për e përmësam i katan Me rëgjëkimin e Zotit Gjellaluhu -Gjell të, të une Gjithashtu dhezër Për nga mesëm e ka pas të radit E se ka bohë dikush gabim Dëvogl Apo të madh Por kjo koni madh E ka kritiku ma shumë se zhuna qarë Shka si ka kritiku tjertë Sh, Por shembo Të regon ma arur ibnë suajt Tëtë kumë shku e E kumë taku e badherrin Radiallahu anë Shok i pejgamberi sallallahu a sille Tëtë dhe e pash me argatin e vetë Eshin vesh tut dit nisi. Arap se kan posta dit më vesh edhe edhe shefi edhe argati nisi. Pra argati morrë do të më vesh pak më pak më dop. Ekipoti shkon te shefi atje, ai ka për shembull xirin e madhe, ti e marrva çuja shefi çka argati. Bitëshave dallot ata, apo? Po tu nuk u çudit sa tu ditëshin vesh nisi. Tha i thash, pa e budhar. A e ki argat ket? Tha po argat. E pse i ni vesh nisi? E tha ngo, ngoth Allahu se kërë jam kënë, kërë jam kënë gjallë për nga mberës e sëllëm, e pata shonë njëri, e është Bilali, i pata thonë, u rokon, tha i thash, hajbe se kizan, ti i zi, e në në nëzëzë e, e kje, a u fënduaj, thotë edhe, i ka zunë për nga mberës e sëllëm, tha edhe në thiri, kër shkova të e për nga më shemë, më tha, o e badër, a ja ke përmenë në në në në në n Pojë rësu A të rëmë tha për nga më berisën Shko vëzër Djetarë ka ndonë Na e pa ma i ziti tha ik A ti tjet, tjetët i ka thonë uh, A sa tjetët i ka thonë uh, thon, Lergoju, lergoju Ajtë ma natonë Shko njerë linde Më zani hajtë jepi tamël Apo, A po A ti litët i ka thonë A u fale me neve po Ajtë, lergoju E bu dherri vëzër Ska po që si të gjuna E bu dherri Ka thonë për e bu dherri Kushtë dënë me e pa qish, u kan, isai, qishan, isai, E të këshirët e e budherëri, që ki në gjanë një sajë qëmë. Edhe i ka thonë e budherëri, ka thonë ti e si u metë në veti. I rri vetë, i e tonë vetë e vdes vetë. Sëpse e budherëri vëzëve ka pasë shkollën, me dhebin, shumë së të nëngumë në pare. E ka pasë mëndimi nëse janë dy vetën shpi, bure gruje, zgudzonë më kanë tri lukë, zgudzonë më kanë tri enë, zgudzonë më kanë e, tri dysheme, dyveqë, se sa ka njerëzit qaqë. Por shemote kur nitën an kuzhin, çfar çfar po do, po do biçësa të bardhaz apo të xezez apo, nëse shumica olemave kanë leju këta, e budherri se ka leju. Kur ka ardh, kur ka deg me zam ka dhën fetfa. E Omerin ditë piti ka dhën o e budharat pak. Ka thon pse po ju thon njerëz që zban me blet di lug, apo nëse janë katër veta pse zban me blet pesë lug. Ma ka thon Seran, njerëz njerëz kanë marak me pas, kanë me pas kallabollok lug aty. Lenet kanë lug, sidomos gratë. Apo ta tullovi duçan rreje komplet. Cështu ai marru mvlodi, sunësh me do, me xhir binatyre. E budhër i ka thënë onë çu këtu ja. Atë ka thonë, je çu? Ai ka thonë, shko çajë mal, rri vet. Ka nei vet, ka deg vet. Ki njëri mallë vëzë. Me gjithë ata dietar ka thonë, pse i tha çu çka i tha? I tha bën sam, a e shajte me na? Fa po. Fa ti ja la njëri që ije me jahilet. Shumë ignorancë je. E kui tha, ja rasulullah, una ignorancë, njëri plak sahaba pit parën islam jam pa plak po mdu alaki jahileti sipas rrugë jahiliti kanë ndryetar që si ka përmendur Haxhas Qalani me gjithë pozitën e madhe e budherrit e Pejonsam pra sikur Pejonsam i ka thon sikur i ka thon o budherr nidos chim rring gat zban me boket kanë ndryetar atë që e kin gat e çorton më shumë për shemb më e kuptua ti për shemb fëmijën tani çorton shumë doni ardë e flakaresh ani gabem a ti te koshija te thua ata se ti largoje e pse ti thuaj koshija se largoje por nitin xhuna se kta e do ma shum kta sdo me pa ket shum ti thu kshira te edhe ne her apo e qorton ashpër a ti te lartit thu ti has koten ndaj jote pse kso zot sepse pem sa me don te budher o e budher zban ti me boge pun ande don ne her ti e qorton di kan pak ma shum ne di tho se do i ka esh jo e do ma shum. shum e do ma shum me njeri ska se do thu tamam hait pendojte allah Dhe largoh ju Andaj, pasaj për zëmë E këshulloj Kure i tha ata e, Prej qërtimit Tha O e badar Vaznit e juve Janë argat të juve Ti vla e ki, kjo njeri Kjo musliman Allahu ja o ka bo juve në në shërbimin e juve E pasaj tha për më sëlam Kushe ka një vla argat Lëta ushqeje nga ajo qka ushqejet Lëta veshe nga ajo qka veshet E i tha ma arurit E morëvesh E morëvesh pëse argat i janë veshet njësojt Se e pa të bokit gabim, e thapë nësam, Veshni që shveshni jo. E ka zbatu urdhën e pengamberit, Salahu aleyhi ve sellem. E rast tjetër vëzër, që pengamberit së sellem e kam madhruar gjunahin, të njëjarë që si shkon me indja dikujna, është rasti i Usame i Muzedit. Pengamberit së më vëzër, ë, një ditë për ditëve, njëse më një luftë. Thotë, Usame i Muzedit, në qëjnë me një vend i quajtur El Huraka. Një Veni në zëtë Thot edhe shkum në të luft Thot edhe ju shkum njërzve në sabah E kanë bosh arap, luftat i kanë bosh Njëzve në sabah Edhe i sot e përdorim të bojnë këto në strategia dhe Në e, ndjekit e njërzve E thot edhe Tu luftu e Thot njonim iki Thot edhe unë i shkova pas Thot edhe shkova Edhe e zunat e një pem Ndru e kazon Thot edhe fillu me luftu e Edhe ajë të luftuë, kur filloha ta mui, ajë më tha, është edhe la ilaha illallah, vë është edhe Muhammed e Rasulullah. Qështë u konë të luftuë, kive që ka këti kama tjetër. Që e pëtham la shadit. Ajë të luftu për shadit po, që e thash? Thotë, fe keffër nësari ju, thotë, Usama, keme mu edhe një api nësardhve. Kështë si tha shaditin e hejki, lërgoj shpotër. Lërgoj jo. Kja të e thamë për hile Ota dhe e vrajta E vrajta Usame ibn Zeydi Që ki Usama vezer Që të këptoni hadithi Usame ibn Zeydi Usame ibn Zeydi vezer O konë djali i Djali të adoptuar të për nga mërën sëselle Zeydi o djali ish adoptuar Që e ka shfuqizua dhe o Këti që ti Usame si ka thonë Hebu Resulillah I dashmi Resulit Shume ka dasht Se e ka rrit për për në vetë E dhe ka dasht djalin E që ki njërë e ka po që ke gjuna? Qa ka bo dhe zërë? Kje e ka vra këta Kër kanë shkull me dine I kanë thonë sahabët Ja Rasullullah që kështu? E ka bo Usama qështu? E ka zonë janë në në qosh E ka thonë la ila dha kë prapë e ka vra E ta e ka thirë Usama E dhe përëmësam e ka po së tradit I ka thonë E qateltehu ba'de ma qale la ilaha illa Allah Ta vërtetoje Ka thonë O Usama E vrajte Masi tha La ilaha illa Allah Fa kejfe tasna ubi la ilaha illa Allah I dhe atet ke johme l'qiyama I tha o Usama Qishki mi aba halin vetës Kur në khiret Ka me të nëzera Allahu La ilaha illa Allah karchi Ta me nëzera njëri që e kevra Ku ka than la ilaha illa Allah Ather tha Zidash ka me than Thash ya Rasul Allah Kaleha muta uvidhen Aje thash adetin Sa t'hike pi mua Ather i tha për Asama E falash e kaqte anë kalbi Tha pse tja ja qëjle zemër me e pa Pse e ka të qështë e ka thana A e ka thana lejla ilë Allah Të ku për dibe pëse e ka thana Në të dhëtë unë e dijë Allah ki mënafika Ku e dibe Allah që tja mënafika Tja kirurga shkajje Ku këpësuti Po së nuk i dibe një jetët po zotë i gjellë i gjellar Kur kush vëzë që të nuk i dibe se vina në në gjami Që të për neve A e di të kush sigur kush atë unë inua jo Pish kallon uni jemi. A mund të thonë vota unë garantoj. Dashapo për këtë jo, më për një unë garantoj. Hiç do mos garantoj. Së se di. Hiç nuk e di. Të njeri gyms minuti i duhet, veç bula ku diqon me pi ujë dhe me çaj. Apo, jo gyms minuti, thonë. Njori të thash, njori për shembot, unë për një unë garantoj. Apo, sa i duhet të zoraj për me ta prish garantën? Vësh thot me vetë, thot e prish agjerrimin. Shkoj agjerrimin, hiç pa pikur gjë. Por shembon, të njeri më e ban në jetë. Thot sot sjam si të agjëruar. A shka nevoj me pio Ka prish e gjërim Se kujtën dhikush veç Ta more Ta more ujn Jo ja përvesht duj Shqap do a gjëru Shqap do a gjëru E dhe shmun është me i prap në gjërim Dershtë atë vejnë dita tjetër E qëka i thabë nësam E felash e kahte anë kalbi Tha ti aja qele zemrëna Hatta ta'le me e kaleha emla Tha ti për dip se ka thon Aja ka thonë më sinë qërët të ajo Thot usamja Qatë shumë ka qërtu për Sikur të kisha hi për zditin islam Qatë shumë e ka qërtu Për zditin islam Sa që i ka than A, ah, sikur të kisha hi për zditin islam E djetarëveze këre kanë diskutu këtë hadith Ka than Pse që ka që me karanu usamën për këtë vepër As zina s'ka ba As rakis ka pi As me kamat së mor As si Rallis që ka zonas të dy gujtë token As se ka sha në luft të kanë Për hirtë për nga mesem ka dal Për hirtë Allah u gjillo e ka dalë A i në gjason, a i me paston pituutës në gjason, sa a i njeri kur zi e dëngusht, thota dhe shka, shka zbeson, këtë të janë mundësia, po. E djetarë kanë thanë, këtu du të mundallë. Pse ki qërtimi madhë, kanë thanë djetarë, sepse ki gabimi usamës e prishë rrenim. Apo? A po, a i shka në bëni zino, a jo shka bëni zino, a i shka piki raki, përvejt e këllë. A po, a i të pi raki, po, përvejt e këllë. Gjunaj në ki për veti, zinaj në ki për veti Si bandam kërkujna, mirë Njoni thotë, përshimur Qa do më dhe me prish rëjnim? O zinaj në sa kurgjande, o do Zinaj anormal Me pas një dashnora anormal Vëllaj që kja maj ketë sa shka ban zinaj Njoni dënjë televizor Edhe maj emision Do të kurgjama në kashme e mordë me kamat O në jena sheko në, në, në një njëzët e një Që si më stikisht atë femra të si kurkushit Vallajçi që hiç mos më bozino, amma i ka sinjali që ka rënë zino, e thot ku ku Allahu ma fal ajo. I miri unë ma fal Zoti. Ky e ka bën i xuna për veti në të pendohetën ta ulë krijën, amma njoni e çon krijën. Edhe thirr, edhe thot kjo nuk ka kur gjallë. E dietar shqiptar shiko vëzër, se preciz. Ka thonë kështu që ka dal. Kishka bozino. Pse e çortoi që gat shum? Ka diçka këtu. Pe nga më sa nuk i çorton njerëzit që Zot, çast shum e ka çortu, saqë Usamia i ka shku menja ka thon kuku i miri un tik tak shaqplanoi islamin porsditi shikoj kjo e madhe ju nuk jom thot sigur te shahim edhe ne arne fe mos tu mfarot se kjo e shikoj kjo kan tan jetar e ka madhuruar e ka parmen ketave imam kurtubiu ibnu tin imam ibnu khattabi ibnu batali imam nevawi ibnu hazr scalani shejhul isamutaymia ibn qayyim aljauziy voilà, imam zahabiu ibnu kathiri kish ton jetar kan thon çu ki a di Qka, se e ka qërtu që ka qënë Se e të prishë rejnë në Osame Abo Andaj kër i tha Omd Khattabi Për Ibni Selulin Lema tha qafën e këtija Rasulullah Se e të projke imo Qëka tha për mësëram Me adhallah Mazallah Jo Se thoj njerëzit Muhamedi pivran shok të vetë Prishë të rejni E a i që ka e prishë rejnë në Vlezor Mane me më këta A ma i ketë sa i cili ban gjuna A i që ka thotë Përshimu Mare kështu A i që ka thot, ka ma të asa kur gjonë Du të me mor në ka ma Po shka janë qelë banka thot Me mor ka ma të U në të rezë Allah A i që ka qelë bankën A ma i ashë për në gjuna A i që li karonë zërë Ta ma ma ka hi në gjuna Edhe pizorit, edhe vesh në stop e E, e vajton vetëm Ki nuk janë një sojë, ki ka bolë lich Ki i thirë, ki i njerës, hajdi në gjuna Hajdin në gjuna, hajdin në mëkat Ki të një mon me i në mëkat A bo, anë dhe z Venganbere sallallahu alaihi wasallam e çortoi Usam në këtë gradë të çortimit ja i ja arriti dozën pse se e prish rrenin andaj që i tha e falashaqta an qalbi a ja çeli zemrën të ja andaj sa ju nave zërbana ta njerëzit të sirat mundohen vazhdimisht me maj, një, musliman në gjykim një, një, ki boni kështu ki boni kështu kian kë një i mirë kian një i keq çta do zoti çta s'do zoti ka dha Allah ti çka i thënë me njerëzit e zemrat na vi parjas Allah na vi parjas e kishimi Tas për shemb, na ketë që tu trajtohu mi liçmërisht, cena tuninu, tuninu. Edhe jashtë, na trajtojnë na ketë sicalli që thot, jam tuninu, jetuninu. Ne thot, po çish me pidhuti tuninu ku e di? Ovonaj po, mona piaz. Ai ka mundsi ka angjë ditë nuk na intereson neve. Aja do thon, jam tuninu, jetuninu. Apo, ka rastë gëzu, ka rastë jese kur kalojn intimitetë. Për shembull, çish me pendu foto dje, ka pas rast ku mshku niftar, unë ku priq. Vikë marrë mi kallzuva. Shatu në vonëtraz zban më kallzuva. Dishmë pendu te Zoti. Pa ndodrë raste ndodh. Ku më shko jot ditar, më ndolli me prish, ata kujtishin që andonin u. Andodh. Andaj mi ponjani thot se s'ke kallzuva ti, s'kish alla në buk. Jo vallahi yapi bu. Wallahi yapi bu që Jezusi s'ka gurjo. E njoh dot pikata diunë ç'shtua për jashtë. E vëza, të marran ç'mot leja Zotit. Të marran ç'mot leja Zotit. Pse atuni nu filani? Pse vjen xhami filani? Pse filani ja të dhon sadaka leja Zotit. Ai e xhikon subhanehu ve taala. Këtu ka sempre ajo që ne me kamë vendi të ardhnë ne kat kontaktëjë, shoqë Zot, pejgamberi sallallahu alejhi dhe kur i ka qortuar me izolim disa prej sahabëve që sigurisht që i ka ndodht kap Ibn Malikut, gjithashtu pejgamberi alayhi salatu sallam ka pasur rast dhëzën kur ka ardhur dikush uh, ka bju na që ka merituar penalti, mirë po pejgamberi sallam ka dhënë sharak tikë, çishtike do gjend rastin. Treqona bllajm në Mesul, por një ditë për i ditë, do të, të da e maj mënç kitnjeri i parën në Islam që ju ka prerë dora, se jo ka vjedhur. Sot një ditë për i ditë ard një njeri dhe i tha ja Resulullah, i than për ta, ja Resulullah ki ka vjedh. Gjykoje. Thotë, ë, edhiu nzinfitir apo pejgamberi i Islam, bi mrzies. Ju, ju bó sigur zalli kanë thonë. Qas shumë u ka mrzitur. Qish vjen me tash. Hale para ja dorë. Sëm ko morsi. Atë i ka, ka thonë jero sallallahu as po do mi hapreja. Një zi çdo ja. Ti ta bëj një çorë të makçekoj e ki gjënë çorë. Po ka donë Allah. Tha nuk po do mi hapreja. Atë rtha pejgamberi sallallahu alayhi وسلم. E çitash çkam pengon mi hapre. Ju jini ndihmë si të shejtanin kët rast. Tha wa antum a'wanu shejtanin ila sahibikum. Ju jinimut shejtanit në kundërvajtjuve juve. Kanon dietart Çiçi ka ndihmua këta sahabët kundër vajit vet? Çiçi ka ndihmua shejtanin edhe ka shtime vet. Dhe po, e çiçi kanë ndihmua sahabja shejtanit kur e ka thut me hap dre dorë. Ka mujt të thon Allahu Allahu të zot, Muhammed bankse ve pra. Apo ka mujt ajh që kanë thënë dre dorë. Ka mujt ajh që ja ka vëdh, më thon hajt Allah dhe ki joll. Jun, apo, ti mund të bush të vjetë, ha? Edhe ti e di se për ta ndërshko. Ka mundsi për këtë, për shembull Sot, ti mund është me e dëmtu ata Ti thë shka probleme Ate, lehe, fale kje Në i thëtë, jo dhe ne tashioja jazapin Kami kam shihu të zoti nëse së pëndohet Ataj që ka ta përzam Tash, man, e pa që s'podu unë S'podu mi ja aprej dorën ja Ama ju këtë ma bini mu Me argument, që ka të bajune Ata ri bje që ku në spes batoj liqin E unë tash, ataj që ta dhe Ama jem ne uni, e tash Që ka më pengon mu mës me aprej Ama tha, ju i ni mu që i tanit tani k dvaj vituje, pasaj tha penga me sam. E Allahu është falës. E do falën. Kini më dhe më fal. Kini më dhe më ka për ditën e ngarbës me mësmja prej vllavit juve dorë. Allahu ze shikoi insani subhanallahu eladhim. Insani subhanallahu eladhim. A do kam ndjetarë? Kafsha, kafsha, حيوانi. Është e egër dersa Habuk. Kur të hajmë mëshë, që po luan, in the emotion, ai çartë dersa ta kapni kapron. Kërta, ka për ka kaprolin, edhe nginjët, ti kërësi së ne, se ne si lebë, grasp, e provokonë më lani. A, hitë si, le për shqipje këtë, edhe fillon me flejtë. E insani, kërë banë zullumë, kërë nginjët. Nginjët, e së dishtë është ka me ba. Ka shumë pare, ka komoditet, edhe hajtë ashtë dëbojna dbo, zullume. E kërë a i unë dhe zërë, të thashë, kërë jeti në monë mangatë, edhe përse disa po së regulohën, në po, disa përveze dhe shpes A, është hajë hadit i sakë që i mshelën shetanta, se së në të shkanë regullë, të hunë a njerësë, në komunikacion të hunë a, atit të plebë këtë co pa të po, e një vladha, o gjitha i hadit i, a i sakë ta nuk a i sakë, thasho dha janë zgidhë njerëzit, që kërë janë të thanë, hajë dëmonet të qelën ato se shku më na, apo, po dhe zë hadit e i vërtet, ka thonë për nga më verës, sufitit i shetatin Ja, tabi joti më shelat. Kanaletet tona nuk më shelat. Urrëjtja jote nuk më shelat, se shejtani e vëzot. Shejtani, neve, çka na bën? Ai nuk ta nuk ta shpikt efshin. A shejtani nuk thot, këshiret që e drunë se shumë i hëshun. Jo, këshiret që e drunë është ka përse. A pse nuk thot një herë, këshireve çka e drunin? Po thot se me këshire fiton sevap. S'fiton gjuna ai sot këshire drunin. Çka thot? Këshiret, këshire. Kë tjetër. Epika jeni se kë tjetrën sa e diti ku të projekt? Andaj me zërë, shikop e mësëm tha, seve pa Allah i fal, Allah i ka mujtë me fal, si kur ju të këshifal, e keni pru e parameje, atëre ka thamë pengamberi, sallallaj e sellem, e këtë vjene qështja të zbatu si ligjit, këtë rast, uelija i muslimanve, ka thamë nuk e ka të lejuar, pos me e zbatu e, fejnë Allah u të bare kjo vë të janë, pro tash s'kam mundësi, pos me, pos me, pos me ja fal. E, ka dhe shumë dhe zeprej, Uh, mirë po Po e pormenjë në betëm dhe një dhe po Po e mshelbi Në ditë për dhe dhe dhe zër Ka ndodhë një gruja të regonë Aisha Ka vjedhë Mirë po Ajo ka qenë për një fisit të mafë Klasë e mafë Do më dhe pasanike e kështu mëra Thot për i korejshve Thot edhe kur ka vjedhë Vjedhë edhe e kanë zonë A tërë kanë thonë A më nëtë dikush me mi folë për e më samë tja fale Në e marë ftyro kë Një po kur o familje e madhe Edhe ka ba për shumë dikush dhe një kremat Hajti në mësume do të që janë kërkun heqa ma A ba njëzit Erun, familja ka, ka pesh Kur hejti dikush për i familjes A dhe përsa më krenore, unë jam familjan Unë jam familjan, unë jam arftiras familjes E ku më zoti gjellë e gjellalu A ta në than, api fol për dikush Për nga më beres e sellem A ta than, e kush gudzon më fol për nga më selam Pas i dashmi tina Ta në kushan i dashmi tina Thanë Usama, që këshka e qërtoj parëzi, që e përmenë hadithën. Thanë Usama, thanë shkoni të Usamja, thuni dhe t'i thoje për nga mberi së zëllëm, njaj fale këtë grujën, mës t'aj prej e dorën. Atar shkoj Usamja dhe i tha për nga mberi së zëllëm. Atar ju ndru në gjyra eftyrës për nga mberi së zëllëm. Edhe i tha, tha Usamës, t'ja Usama, po bësh më sitë, mës mu qi, ku me ligjën e zotitë, ti po dome heqni ndryshkim ta Allahu te bareke وتعالى hada min hududillah ni ni ni jikim ska ka zbrit Allahu te bareke وتعالى ata merrin jau samo utrhesh tha li bi fali Allahu u jelala per mua kërkoi fali Allah bani istighfar per mua ja rasulullah se pensom qe rakon gjall ka boj istighfar po shok te vet ata ra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka riatia nota ka ib khutba ka moj khutba do qe loze qe osht argument per pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se o pejgamber Ka him në hudbë, e ka fënduro Allahu Gjelluara, edhe ka thënë, emma ba'du, pasaj kalojmë tebë, ka thënë, para juve janë shkatruar njërzit, poput para juve, kur ka vjedh, aj që ka arp i fisit madhë, si ja kanë prej dorën, e kur ka arp dikush që ka vjedh, nga njërzit e rëndomt, ja kanë prej dorën, Rë kur ka bot dikush dëshka dëshkim, a korp i fisit madhë, jehudit kanë thënë, lejet, ashtë lejet, kë, këj i madhë, gjali fil Kër ka ardi kush, kër kush i që i ka ndonë E, hajde, hajde, zbatoje Që të ka zonë në si në të zbatu ligjë Atere, që kush të na, apo, ndo Dhe me këto ligjët e fabrikume Abo, a i ka vjedh 5 milion euro 5 miliard euro Shkonë që të i të të mbërdu nja Ti thotë, se kështë pas pakuj që atere Një ndërshkima që dhe mbënë Bërdi dinar Po të i shkëve ndonë djekaj 5 miliard Ti ka vjedhë dhe së nj Nuk ka ligj le të të spës vatom bi atë madhin. Haj zbatojm bi atë madhin. A ke pakuri zonat ose të, të peshqitëm rroi? Ai duhet një art keş tetër me hangër, më thon e zonum. Ose ai zonë po ai hangër dunjanu, ai hangër i shkojet edhe në she latina. A nevojë një çardhë të vogël. Çfarë bën? Haj ne vona ti hiç do lejo kjo. A, nuk ka ligj. Është ligj i pa drejt. Është ligj i pa drejt. E pejgamberi selam nuk është i till. Çka tha? E dëgjoni tha. Tha waymullah. Pasha emrin e Zotit. Pasha emrin Allahut. S'ka emrin mamës Allahut jeluala. Nëse bija e Muhamedit, Fatimia, kishte vjedh, Muhamedia kishte prej dorës. E kjo leh. E ata e morën bashu kri, ber, berat kryen. Nëse Fatimia fakisht vjedh, ajo s'ka vjedh. Radi Allahu anha vardha. Po po e supozojnë na. Fatimin e kisha zonë. A kishna thonë rajsa që ka Muhamedita? Jo ja, jo. Ja. A wejmullat, betona ne mën të Allahot Se Fatimia edhe e kacek E bia Muhammedit Unë për nga mërë Nëse e vjedh Ja kësha prejdojë A ka matë transparent se që kaqë A po E nësi njën i thotë Po une jam gjali agjizbe Gjali hoqësbe E vlabe kam hoqën E po tishtashtë si nëse se mërveç këtë hadith Dhe vlabe jam e tanë Shqirës dikom psik, psikiatrë qëra apo apo kuptojnë ajo elohullah on allah na vole ketbi ya rabbel alamin do të thotë ka dhe shumë msim se i ka tratu pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ajuna charat porse kona ka mbaru elus allahon te bareke wa taala che zoti onje le jlalelu allah na ifol junahat na ifol gabimat na ban priat tona allah jilala na pason dunyo eda na pason na akhirat elus allahon te bareke wa taala che zoti onje le jlalelu ajrimi tona allah tabaan qabul elus allahon te bareke wa taala che zoti onje le jlalelu veprat tona allah tiban qabul taravita tona namazete tona namun sallahu taamrina nata na qadrit duke lut allah onje le allah na ifol junahat tona yaqulu qawli hada wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين